І, звичайно, чули музику. А на горищі було темно і дуже смерділо. Звисали шматки павутини, Щури пробігали попід ногами, Випростуючи свої голі хвости. Добре, що щури не покусали нас. Можна й померти від цього, я знаю. Було вже чимало випадків, що люди вмирали від цих тварюк. Я ненавиджу щурів. Натомість не розумію, що бридкого в тарганах. Це ж звичайні комахи, такі самі, як мурашки, як літні жучки, як сонечка. Але я не про це. Ми піднялись драбинкою на самісінький дах. Але навіть туди ще долинала музика. Було так гарно, так тепло. Я почуваюся щасливою, коли мене Овіває такий теплий, м'який вітерець. Небо було всіяне зорями. І добре, що не було місяця. А знизу світилося місто. І ще верби блищали. Я розправила крила і полетіла. Аж сама здивувалася. Так просто... Так природно у мене це вийшло. Вітер підхопив мене, і ніби ніс у долонях, а крила лопотіли, і пір'я моє змішувалося з тим гладким і блискучим вербовим листям. Як же ж вони всі здивувалися, кричали, плакали, погрожували. Я тільки бачила, що двоє почало битися і раптом Зірвалося з даху і полетіло вниз. Цей політ був повільним і довго тривав. Вони падали, опадали. Скло розлетілося на дрібнесенькі скельця. Це розбилося якесь вікно. Тільки от досі не можу зрозуміти, яке. На їхньому шляху з даху на землю не було жодного вікна. Один помер тієї ж миті, тільки встиг прошепотіти моє ім'я. Другого кудись забрали. Він вижив, але я його не любила. Та зрештою мені до того всього було байдуже. А я справді летіла. Летіла додому, завмираючи від щастя, що аж нічні птахи сахалися від моїх очей. Такими щасливими вони були. Це чимось схоже на купання в морі. Але набагато, набагато, набагато чудесніше. А тепер, як я закінчу, я полечу до Африки. На інших сторінках були малюнки і вірші, підписані іменем Ванда. Очевидно. Це була та особа з крилами. І тепер Мілина точно знала, що мусить їхати до Африки. Має для цього щонайменше три причини. Покинувши привітних бабусь Матильду і Марселіну, їхній будинок, мансарду, бібліотеку, Мілина вирушила потягом до Африки. В її невеликій валізі містилася лише колекція подарунків від вишуканого товариства сестер, декілька сукен, тисяча тонких нашийних хустинок, прадавній презент наркіса, ще якісь дрібнички і, звичайно, багатий запас марселіниних сигарет. У затишному вагоні мілена вигідно умостилася біля вікна. І заходилася роззиратися та роздивлятися своїх сусідів. З поглядання вона любила шалено, ще з дитинства, і могла спостерігати за всім цілу вічність, не втомлюючись, не знуджуючись, не втручаючись. Ось і зараз узялася вона за своє давнє вроджене ремесло, прикидаючись ніби трохи читає, а трохи розглядає завіконні пейзажі. Насправді, не зводячи пильного погляду зі своїх симпатичних сусідів, ловлячи кожнісіньке їхнє слово. Напроти неї сиділа пані 45 років із залишками, радше стертими натяками колишньої краси.